З розквіту святині, з приходу краси, світла і багатства блаженного змісту в глибину серця людського. На виявах споріднені душі, як вкріпленої зв'язками синовності. Радість найбільша через земний вік. Підожжіть, підожжіть, стримує Зенон. Шкодую, але ж ми не піднесені, навпаки, опущені в каламутну низкість. І як тут обернутися під двигом на гору? Переламати напрямок для всіх? Звідки я можу знати, відвівся Олегу. У старовинній музиці відчутно, через спокуси, відпадіння в трагедію, особисту і загальну, аж кров'ю крапає за кордів. В кінці під грозами тяжкого нещастя найсмиренніший вияв признання своєї неспроможності виправдатися перед обличчям неба. І молитва про стежинку до світла. Хід до повної примиренності з престольною силою небес. Перші слабі кроки до новознайденого в чудесній злагоді його. Тут поворотний перехресток до височин. «Чи могли б скласти акорди, як старовинні? Такі звідки теж кров скрапа?» Зенон, питаючи, вмить посуворішав. «Я сам, – вагається Олег, – пробую, не виходить». Хоч так став би мені зміст праці до решти років, або зірвусь, чи зламають, як галузку, і спалять. Хто ж і чому, і так нещадно? Хто? Вони. Двома таборами, з однієї потуги. Одна в нічному закладі, там обіснувались я і Гремник, якоїсь чорною радіацією світового зламу, гнильної заразою з гробовища, страх. А друга, вам, західнякові, знана меншою напастю вождевого драконства, ніж на Дніпрянцеві, тягнеться через півсвіту велетенною пазурністю, обкидає залізною сіттю смерти. Промкнулася тут скрізь і ловить на помсту тих, хто заперечив її право сатаніфікувати людство. І втік від її петелі пострілів, тут вона ловить варкани обмов і наклепів, обманно звинувачуючи і знаходить собі підручних виконників збивати з колії самого життя безодню. Сама теж природою диявольська і вчіплюється в спокушених демонічною заразою. Чи не перебільшений вигляд? Аж фантастично, знедовірлюється маляр. Припускаю, не набагато, Олег відповів поступливо і трохи байдужно, без наміру сперечатись. А мені, західнякові, як названо, якого роду напасть можуть змайструвати, аби я занепався в їхній спокусі? Трудно вгадати. Припустимо так, вам надходить кара, бо ваші на політичні теми малюнки від майстра, хто сам анти, передавані потаємно через кордон, спричинюють якийсь політичний клопіт. Вирішено, особливо незгідним, розбивати життя тут. Мають домовлених, Ганятися вслід автами, наїжджаючи аж на п'яте, навіть коли ви на тротуарі Весь час заводити сирени, всліди поруч на перехрестях І скрізь обставляти стрічно машинами А виходячи з них, напроти вас погрозливо махати ломаками перед обличчям Навіть неділлю на вашій дорозі до церкви Вдень безперервно вам будуть дзвонити, коли ж спуститися на низ, там нікого немає Хтось ховається поряд в одній з кімнат. Вночі в кімнаті сусіднього будинку за вашою стіною гатити молотом об велику водопроводну трубу через проміжки, коли вам пощастить задрімати. Ну ну, озвався Зенон, такий злочин зветься в американських законах. І через суд карається тюрмою, як і рід терору, психічний, при порушенні мого просто людського і також конституційного права – жити без терору над собою. Я відразу пішов би до юриста. Тільки думаю, такі чорноти в спокусі тут неможливі. Бо діє демократичний кодекс. А гіпотетично цікава річ. Як спосіб довести людину до божевілля і з того неминучу в смерть через тортурність. Ви на вигадали вжиток, житок, ніби їхній. «Бо згодивсь на вашу просьбу. Хоч кажу, слід його перетерпіти, як гоніння. Без того різного немає справжнього християнина».